Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí la segona part del programa Plaça de Nou. Eh, estem parlant encara de les coses de casa, hem parlat de, de la gravació del vídeo promocional que es va fer ahir a l'Era. I doncs eh, ens queda, abans de parlar amb la Gisela, que la tenim aquí per parlar de la seva agenda castellera del 2014, eh, doncs eh, comentar el, els propers actes, de, els propers events de la, de la colla, que és aquest cap de setmana, el, la Canalla, fa les Colònies de Canalla, a Gualba. A la, una casa de Gualba, sí. Mai me'n recordo el nom el de casa. Alpinatà. Alpinatà. Pels amics. Doncs... Marxen dissabte a les 10 del matí, em sembla sí, recordar. Sí, a les 10 del matí del pavelló d'hoquei. I... I ha anat-los a buscar. El diumenge a les 4 de la tarda a la, a la casa de, de colònia Doncs... Eh, Esperen que disfrutin molt, perquè... Jo, per exemple, a casa tinc... Ja, ja està contant els dies que falten per anar, per anar de colònies, o sigui, su, eh, suposo que s'ho passaran molt bé i segurament el dilluns que ve tindrem el, tot l'estudi ple, ple de canalla que ens vindran a explicar com han anat les, les colònies. Doncs eh, alguna cosa més que vulguis destacar, Roger, que, per comentar de coses de casa, si no ja començarem a parlar amb la, la Gisela, que la tenim aquí. Endavant amb la Gisela. Doncs, eh, bueno, la Gisela ja la coneixeu tots, és eh, castellera des de fa quants anys, ja portes a la colla? Doncs, pues, ens ho han fet tres. Tres. Uh, aquest Cast abril. Castellera Tronc, també s'ha estat eh, als equips de, de tècnica, uh -huh. i doncs eh, a la seva vida professional doncs, és eh, de dissenyadora gràfica, sí, és eh, il·lustradora i, doncs, dintre de la, de la seva firma, que és eh, Tinta Sonora, la que podeu entrar a la web, que hi ha unes samarretes molt xules mm -hmm. i molt, moltes més coses, sí. doncs eh, se li ha acudit aquesta temporada doncs, fer una agenda castellera. Com, com va sortir la, la idea? Bé, bueno, amb l'empresa com que som dues persones només i, i mm, mirem ja de fer... El, sí, el Rubén, el Rubén. Rubén Pérez, que, que de fet és, també és casteller. Sí, sí també és casteller sí. gra graller. Graller, sí. I... Això sempre procurem treure... Uh... Per què els separes? Mm? Per què els separes? És no. d'un grup apart? No, no. Ah, vale. No, no, si es, si es gradi és casteller. Ah, no. Vale, a castells vale. igual. <ríe> Perdona. Bueno, ell ell, ell <ríe> diu que no, que no ho és, però bueno. Que, si té la camisa vol dir que ho és. Sí, sí, castells. <ríe> tots els que paguen quota i porten camisa, són castellers tots. Exacte. I els que venen a fer castells i no paguen quota també són castells. <ríe> no, no, no. <ríe> doncs... Per això vam fer... Teníem una sèrie de productes així d'il·lustració, de coses que ens motiven o que ens agraden, i l'última era un calendari que vam fer sobre, sobre com fer-te un nord, urbà i coses així, mm. i ben dir, hàstia, doncs pues podem fer un altre, un altre calendari. I se'm va córrer la idea pues, de, de fer alguna sobre castells, que és una que m'agrada, mm -hmm. I, i al final del calendari es va convertir com una agenda. Que sí, seria un més una agenda que ara tenim aquí. Sí. Fa... Bé, bueno, eh, eh, és portat, és com un bloc d'aquests de mà. Sí, és, és un dinacís, és allò ideal per portar mm -hmm. a la butxaca, bolso. a la bolsa. Mm -hmm. I sí, la idea és aquesta, és com consultar mm -hmm. aquesta llibreta de totes les actuacions d'aquest any, mm -hmm. de totes les colles. No he pogut ficar-les totes perquè si no seria un sí, clar, no ha... dotxo, <ríe> però sí que sí, són les diades més importants o festes majors o, mm -hmm. o files que ja són sempre les de, sí, cada més... any de la mateixa. Amb la, amb, acompanyada amb il·lustracions que he fet jo sobre mm. bueno, anècdotes així divertides del món casteller. Mm. He intentat fugir una mica de, del tema més... convencionalisme. Sí, convencionalisme més teòric. El... Com es fa una pinya o coses així i centram en algú més mm. com personal que jo, puc, que jo conec eh, com a castellera mm -hmm. i que em faràs gràcia explicar, no? Pues com per exemple... Això, per exemple, els pantalons castellers sempre blancs. Exacte. O... Què passen per calcetes, per calces. Sí. Uh -huh. o, o el tema de, de l'escaleta, quan està en de vegades és pitjor que, que no pas sí. que no la facin, perquè... Uh -huh. També una explicació de què és això quan parlem de, de... pinva, vocabulari casteller, sí. Està sí. bé, està molt mac, eh? L'he intentat fer una ullada sí. Uh -huh. sí, fer així. Sí, intentes fer amena i, i, i uh -huh. graciosa, que no sigui allò... Colorida, amb colors. Sí, sí. exacte. I, a, I al principi pues, això, vam fer-la... Va sortir re, aquest abril, vaig anar així de vol i per fer-la uh -huh. i seria pues, tota la temporada aquesta fins, fins al novembre, perquè al desembre ja uh -huh. no hi han actuacions. O almenys, uh -huh. quan no vaig consultar, sí, sí. No, no... Havies havia a, de consultar entre gairebé colla per colla, mira tot el seu calendari oh! d'actuacions. Això, la feina sí, de recopilació sí. de totes les actuacions, de nhi do també. Sí, també, també ho posem en el, a l'inici de la gent que tampoc s'agafi la gent Sí, sí, literal. literal el tema de les optacions perquè ha... també la va modificant el seu programa sobre la marxa mm. i potser hi ha alguns, alguns errors però bueno mm. dir que també és això que, que el consultin en un altre lloc abans d'anar a, a una actuació a l'altre mm. punt de Catalunya però bueno no, no, la veritat és que està, està molt bé el Juan de també que se mirant a mi m'agrada m'agrada la idea ah. m'agrada el... Sí, té quatre pinzellades d'això, de, no? de coses divertides, coses de vocabulari castellà dintre de, de, de qualsevol assaig de, de, mm. de qualsevol colla, que això sempre va bé sí. i és diferent, o sigui, va bé, fa gràcia veure-ho. I això, no? les actuacions, totes les importàncies que estan, i pràcticament estan en lloc Tampoc, mm. tampoc les coneixeu data per dir sí. si és correcte o no, suposo que sí. sí. Bueno, mm. Per exemple, en l'actuació de Sant Fèlix surt que hi ha l'actuació de Sant Fèlix, que actua en els Castells de Vilafranca, però quan el moment que es va fer no es coneixia en quines colles acompanyarien els Castells de Vilafranca. Ah, però bueno, Sant Fèlix no canvia. sí, sí, sí però... Està clar que per exemple sí que ha canviat, que aquest any no va Minyons. Sí, però si l'haguessis posat Minyons sabíem de l'any passat, l'haguessis cagat. Eh? De plaer. Sí, sí. <laughs> Llavors està bé. Sí. No, no, és maca, està bé. Uh -huh. en, sí, sí. I un disseny guapo tampoc és una cosa ni molt sèria, però també és una cosa delicada i fina, no? Mm. Mm. M'encant. Estic aquí mirant les les del, del tronc sí. tron, sí, és una cosa la plena, la plena la una cosa que fins fa poc he començat a dominar el tema de d'estar a la plena, d'estar a la buida. Mm. Mm. Per un puj aquest, per un baix sí, sí, sí, però, tu, tu que ets plena jo porto com... un paio de dies en i encara no. I jo i jo sé encara, Jo encara també, sí, jo en no Jo recordo quan estava tècnica que em deien. Jo què sóc? És com, jo que sé, porto aquí. <laughs> També una, una il·lustració també molt mà és el paper de la cotxador, mm. perquè la gent quan passa d'agastí només veuen la chaneta. Sí, exacte. Jo crec que el cotxador <laughs> és, és més valent que a vegades que, que la sí, sí, que, que a més eh, en han del que molta gent creu, és, realment és el més petit que puja en un castell. Sí, sí, sí. Sí, normalment sí, és el més petit. El que passa que clar, o sigui, la chaneta és la que fa l'aleta. Igual que la pinya, en molts casos no li donen tanta importància, ni donen més al tronc, i això és una baralla que portem mm -hmm. des de que existeix el món dels castells. Sí, sí. Ets, ets, la gent es pensa que ets més castellers i puges, mm. Mm -hmm. i jo sempre he reivindicat que no, que ets, que ets més castellers i estàs a la pinya. Mm. Bé, quanta gent s'ha marxat de la nostra colla perquè no pot pujar? De la nostra, no, no només de la nostra, eh? No, no, ja, ja. Això és, sí, sí. és una, un... Sí, sí. No, és un, no és un problema, és una forma que s'ha... Mm. des de sempre estan i... Que, que això ho, ho, ho bateix totes sí, coses, no? No? sí sí mm. Bé, doncs, eh, ja que aprofitarem, per exemple, ja que tenim aquí l'agenda, anem a comentar eh, les properes actuacions que tenim. Jo tinc una pregunta. Sí. T'has passat amb alguna persona a la colla per fer calendari? Amb alguna de les il·lustracions? Sí. Sí, sí. <laughs> Sí, perquè... És uh... que hi ha parecidos razonables. No? Sí, a l'hora de fer la de la pinya... Amb... Clar, normalment, va fer alguns dibuixos, mm. mirar fotos. mirar fotos nostres. Per, per, per exemple, el tema de, sí. dels tres passos. Pues, vaig, fer, vaig agafar fotos i per fer la de pinya em vaig imaginar, eh, a veure, agulla, aquí és agulla, i intentava jo copiar-la una mica. No, no fida digna, però és l'aire, no? no? Són eh, parecions raonables, però no tants com el del Pilar que hi ha al pati. Que aquests sí que ah, hi alguns sí. que són més raonables <laughs> encara. Sí, sí. Però sí que cerca cert que mires aquest i dius mira, aquest és el Chicho... El Chicho, que... el Dani Largo... Eh? Sí, sí. L'altre <laughs> és el Pep... I... Sí, sí. La veritat és que sí. Hi ha que és el Mogues també, no? Sí. <laughs> <laughs> sí, sí, però no li digueu. <laughs> no, sembla que jo ho sap, eh? <laughs> Ah, no, eh, no, eh, no, eh, mira, el amb això no m'he fixat i és veritat, ara que ho dius eh? té la seva... Mm, sí, és que quan, quan, a la paradeta Sant Jordi quan estava allà venent que em sembla que va tenir quants de mesos vendre em sembla que 8 o 9 Però no està mal perquè per el veient, que, dia, sí, veient que tothom buscava les roses està bé i ho vam comentar, -ho, estava allà i li vaig donar un cop d'ull i allò que dius <fut> <fut> dic ui, aquí hi ha gent que s'assembla <fut> gent <de> la colla <fut> sí, sí la veritat és que és una agenda molt maca, amb unes il·lustracions molt macas, la tipografia també molt encertada i el fet de que d'explicar, de que no sigui una simple agenda, no, o calendari, sinó que apareix petites amiquetes, doncs que són els castells, les parts més importants, els traspassos a coses que que tothom té molt molt molt interioritzades dintre de la nostra, no, però potser la gent de fora, no, doncs és és molt maco, Sí, li he fet eh fet amb cariño. Bon. Doncs el que deien em sortan les diades, i per exemple, tenim la, la propera setmana, aquest cap de setmana, tenim Festa Major del Milà, en Bordegasos de, de Vilanova i la Colla Joves, Xiquets de Valls... Espero que estigui correcte. Sí, Diada Solidària, Torra d'Embarra, Joves, Xiquets de Vilafranca, Minions de l'Arbós, Noi de la Torre, Ballets de Gelida, Dia de, de Sant Matí a Sant Montblanc, Castellers de Castell de Castelldefels, Torreres de Montblanc i Virualls de Cornudella, i a la Festa Major de Sant Boi, amb castellers de Cornellà, Castells de Villadecans, matussers de Molins de Rei, etc o sigui, uh -huh. Hi ha les, les festes de, de maig a, a Badalona, les files de maig a Vilafranca, on eh, molts anys s'ha vist el primer castell de nou de la temporada. I, doncs, eh, bueno, la veritat és que està força bé i, doncs, ja que ja que hem comentat l'agenda, la, si algú de la colla que algú que ens està sentint la, la vol aconseguir, com què ha de fer? Doncs a part de demanar tot ho a l'assaig, que hi a la web? Sí, més fàcil sí, em poden demanar directament o si no, això, entrant a la web que tenim la botiga virtual mm. de en allà hi ha tots els productes i hi ha l'agenda sí, ja, ja veureu a part de l'agenda veureu el, aquest calendari de l'hort urbà exacte, i tots els dissenys de, de quan, samarretes quan has comentat que no estan totes les actuacions uh -huh. eh, normal no perquè si no seria un, seria com la bíblia un, un totxo. <laughs> um, una pregunta Has posat les més importants de castellers de Mollet l'has totes o també ha posar les més importants? No, he ficat també les més importants. De... Per exemple... La... O sigui, no, no ca... no, la gent que entengui no és una gent de castellera de Mollet del Vallès, no, no. és una gent de castellera de tota general, sí. en la qual sortim nosaltres també, naturalment, uh -huh. i surten les nostres actuacions més importants, igual sí. que de la resta. Sí, sí, exacte. Per exemple, la que, que feíem... l'última que vam fer a Navas no la vaig posar, perquè era com uh -huh. actuació Navas, aquestes així, tan... Mm -hmm. com actuació a tal lloc no les he posat, són mm -hmm. més de, de diades de festes majors sí. mm -hmm. diades de pobles, ja aquestes sí. que fan fixa quasi tota que és, és de, de, sí. de, de calaix no? que, que, que s'actuarà, si no amb una colla amb una altre s'actuarà mm -hmm. Sí, recordo que volia posar la de la festa major de Mollet i encara no, sí. no, estava, no estava penjada i mm -hmm. jo sé com on està Mollet aquí? Jo <ríe> els de preguntar a la, a la tècnica i a la junta, perquè mm -hmm. em poguessin dir amb qui actuàvem i això Mm. molt bé doncs eh, moltes gràcies per... el, el preu es pot dir? Sí. bueno sí. Sí. sí si val 9 euros o sigui és un preu euros. assequible ah, sí. mm. no no sé no està, està molt xula i no hem, hem penjat menja, sí. jo el que he trobat raro és es que comença al gener i perquè com les temporada es cade, lo passa cara ja, sí, no ja no pot, ja no pot fer la temporada de, de Sant Jordi a, ja. a novembre, perquè ara hi ha una pila de situacions, no, de Ara, sí, no sí, ara sí. ja estem en un impacte que no sabeu quan comença la temporada de casteller o quan acaba, no? sí, sí, perquè no, jo, jo pensava que dic quan o primavera i, i que vaig mirar i al gener febre ja ja hi, ja hi ha moltes, anys, com... Sí, sí. Abans només hi havien els anys Acabats en un, naturalment, que és l'any Candeler, mm -hmm, que llavors clar. la gent normalment començava una mica abans, sí. però ara és veritat que aquests últims dos anys s'ha pues, sí, sí, va... quedat ple també el calendari del de, de, sí, mes sí. de febrer si i el mes abans. De, mm. de març. Això, no, això m'està estranyant una mica. Mira, sembla que no és com les agendas escolars, si trobes alguna agenda escolar que comença el gener... Clar, és, sí, és, és no estrany, estrany, no? Doncs no? sí. pues amb les agendas castelleres normalment també... H mm. però bueno, és una manera també de, de, de, de completar l'any sí exacte l any. sí sí mm. no, que el cosa? Facebook de la colla han penjat la la web de tintat sonora em poden trobar doncs tot aquest calendari moltes les coses que estaven pott bullar la web i realment tenir coses molt molt xuldes. Eh? sí sí merci. no potser quan arri arriba cas si comprou una cosa i tot mira bé doncs. Eh... N agraïm a la Gisela la seva presència a l'estudi. A vosaltres. I, doncs, eh, ens queden 10 minuts de programa, anem a parlar una miqueta de, del que han fet les altres colles en el, en el món castellà. Bueno. Molt bé, aquesta cortina. Tini, tini, tini, tini, tini, tini, tini, tini. Bé, doncs, entrem en matèria. El Carell, un cap de setmana que ha vist un un duet a distància entre els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca perquè els Minyons el dissabte a la tarda, dintre de la Fira Modernista de, de Terrassa eh, van eh, actuar, van fer el, el, la Torre de Vuit en Folra i en segona ronda van fer un 4 de 8 i un 3 de 8 simultanis, que també van omplir dissabte totes les xarxes socials de fotografies d'aquest castell i... Eh... Jo no tinc records de, de que Minyons hagi fet això alguna vegada. Si sí, Em sembla que han fet simultanis castell de Set, mm -hmm. en, durant molts anys en pretemporada, però el 3 i el 4 de 8, no sé, no sé si hi ha dades oficials, ja ho miraré de cara la setmana mm -hmm. que ve, perquè això Vilafranca sí que ho he Sí, Vilafranca, hi ha ja un precedent, jo recordo, un, una dia de Sant Ramon que va fer un 3 i un 4 de 9 en sí, Folra simultanis. Simultani, sí que a la diada de Sant Fèlix, Minyons, li va passar la cabra per la cara, eh? O sigui, sí, no? sí, sí. Se'ls sí, va sí, caure sí. aquella diada, en sembla, de Sant Fèlix, eh, no recordo malament, a, a Vilafranca li va sortir tot malament, mm. van carregar, va, no sé si van arribar a carregar el 3 de 10, i a darrere allò va ser una caiguda sobre l'altra, i Minyons, si no recordo malament aquella diada, el 5 de 9 segur, i la torna de 9 també, a la diada de Sant Fèlix. I va van sortir tan cablejat dels de Vilafranca, que l'endemà van tirar el 3 i el 4 de 9 simultanis. Mm. Doncs el dissabte, la, en aquesta actuació de la Fira Modernista de Terrassa, doncs els minyons van fer aquest 4 de 8 i 3 de 8, que per acabar l'actuació van arrodonir-ho amb un 5 de 8 i un pila de 6, amb un benú de 5 també. Uh, doncs això, els castellers de Vilafranca, diumenge, entuaven en solitari, uh, com a prèvia dels actes del, del Gran Premi de Fórmula 1, el circuit de... Ara han canviat el nom. Abans era el circuit de Catalunya era el circuit de Barcelona. Es que Barcelona ve més. Barcelona-Catalunya. Sí, sí, circuit de Barcelona-Catalunya. Catalunya. Doncs, eh, no, suposo, actuar... no, no suposo que paga més. Bueno, això, no, això és de la Generalitat. Mm. Doncs, eh, van fer dues actuacions. Una a la part del village de, del circuit on van fer el, el 7 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 2 de vuit amb forra i un pilar a 6. I després, eh, a davant, a la que és la recta principal sí, del, en, en del circuit, doncs vam fer el, el 4 de 8 i el 3 de 8 simultanis i dos piles de 5 i dos piles de 4. déu eh? Ah, que tu, jo, també. Mm. Suposo que m'han cobrat i doncs. M'imagino, <ríe> m'imagino. <ríe> Doncs eh, d'aquesta actuació dels castellers de Vilafranca podeu trobar els vídeos que són realment espectaculars de la visió d'aquests castells amb una microcàmera que han posat el cas de la, de la canalla. Hi ha una visió de l'enxaneta del 7 de vuit i un altre vídeo d'aquest tres i quatre de vuit simultanis i hi ha un altre vídeo de l'acotxador de la torre de vuit en folre. No, no, no, són imatges molt maques. També és una cosa que també hi ha per visitar en aquesta... Encara sí, sí. que sigui de Milafranc, que hi hagi gent que potser no està tan yeah. d'acord, però són sí. millors no, no, a, macos per veure. Com a document, eh, sí, com, a... com per fer-te la idea de... de lo que del que té que fer la canalla. Que, del que passa pel cap. No. O sigui, de, de... de la visió d'una sí, sí. canalla que puja a dalt d'un castell eh, per, per saber el, el mèrit que té que, que arribin fins allà dalt. Que hi hagi un treball en conjunt. O sigui, això és sí, un... Sí un mèrit de mm. tot un treball que hi ha darrere. Llavors aquesta sí, càmera sí, no és... capta moments que són molt difícils per la canalla, que la canalla té que, mm. té que tirar endavant. Sí, sí, bé, sempre... Sembla... El, el que diem, les torres es belluguen, doncs es veu la, el vídeo d'aquesta torre de buit, que deu nhi do quan està l'acotxador col·locat, com, no com va cap a una banda i cap l'altra. No, no, és molt maco i més també es pot... Ja trigaven eh, a fer-ho, això, Vilafranca. Mm. No sé per què jo amb les noves tecnologies aquesta que corren ja. tant, jo portava ja temps, dient, en diversos anys, dient, que és raro que Vilafranca no hagi... Ens hagi enlluarnat. Ja... Ja, sí, sí, sí. sí. sí. Mm. I una altra cosa que volia destacar d'aquest cap de setmana, per de la, l'actuació dels eh, castellers de Sants en el seu 21è aniversari, que van fer eh, la clàssica de Vuit amb el, la torre de 8 en folre, com a millor castell, Eh, doncs, el que comentem també, el mal moment o que tenen els grossos que van fer 4 de 8, 3 a 8 carregat i van acabar amb una torre de 7 en aquesta actuació. Bé, bueno, tots jo comencem temporada, a veure. S'haurien d'altres va ser un problema a dalt uh -huh. del, del castell, a nivell de uh -huh. quins. Entre quins i el pont de dalt, m'imagino. Ja uh -huh. apunta en manera, les colles grans ja comencen a apuntar maneres, uh -huh. com, suposo que els hi va arribar... Als ens donava les orelles, de que havien començat tard i que hi havia colles que al febrer ja estaven tirant càstig de 8, mm. <ríe> jo suposo que ara s'han posat les piles i ja ara no es tiren d'un en bulls, sinó de dos en dos. Mm. I també un, una un actuació a destacar molt, molt bona d'aquest cap de setmana, que marca la progressió que estan tenint els castellers de, de Sabadell i els Saballuts, és que ja s'han Sant Cugat van descarregar una, una catedral, un 5 de 8, magnífic. Això és espectacular, també. Brutal. El primer de no? la seva història. Sí, sí, el primer de la seva història, amb una celebració... Tan fortíssim. Però és que a més va ser molt bé de mida, molt ben agafat, no va tremolar, va ser espectacular. I un, un 5 de 8 que vam fer en segona ronda, després d'haver fet el, una altra vegada el 3 de 8 i el 4 de 8. O sigui, van fer el 3 de 8 en primera ronda i el 4 de 8 en, en tercera ronda punten apuntan maneres. Lo que passa que jo tornant una mica enrere a que estaven dient abans de volia comentar que tant el, tant Vilafranca com Minyons, el fet de plantejar 3 i 4 de 8 de, de simultanis, eh, això comença a veure una mica la temporada que no baixen en el nivell, que augmenten, augmentaran el nivell de la temporada passada, perquè tenen dos troncs, o sigui per treballar completament diferents, o sigui no, sí, sí. no ni en quantitat els cas de simultanis, ningú ja, ja. repeteix. O sí sigui, com no. a Caldes, Sant Cugat, sants... Tot això pot ser que tinguin eh, sí, molt que pot... treball, molta gent, pots naturalment. Pots tenir uns o sigui, de canvi, no, no, de cada pis, igual si són un quatre pots tenir 4, 5, 6 castellers... No descartar la feina però... que fan, sinó, però que quan una colla planta un 3 o un t'està dient que, que, tens, que té dos castells... Tens totes les posicions doblades, tens... Sí, sí. Diferents. Eh? Tens molt bones i fins i tot a pinja, tens molt bones primeres mans, la, o sigui, de tot. No, un quatre o un 8 no es fa amb dos cordons, o i sigui, dos cordons de dir, mira... Sí, sí. Eh, o sigui... Bo, ja comença a haver-hi potencial dintre del món no Tècnica, molta tècnica, molt treball, mm. no? Això és maco, perquè això vol dir que de cara any de concurs... O sigui, mm. continuarem donant notícies mm. maques de, de, de castells. Mm. També he l'actuació que van fer els castellers de la Vila de Gràcia, també a Sant Cugat, a la deia de Sant Pons, on van descarregar la torre de 8 amb folre, van carregar el 4 de 8 amb l'agulla... Va, va tenir una petita revinclada al Pilar de, de Descarregar i, i se'ls va anar se a terra però després eh, van acabar l'actuació eh, amb un 3 de 8 i descarregant el, el Pilar de 6 en la ronda de Pilar el sí, Castellín de la també apunta molt bones maneres eh estan... estan Sabadell i vila gràcia són les dues colles de revelació. Bueno, Vilagràsia l'any passat ja ho va ser-ho. Ja, sí, ja ser sí, sí, Vilagràsia vila, vila, vila, ja va descarregar el castell de nou. Sí. Una cosa que els hi va quedar pendent els castellers de, de Sabadell, sí. que jo penso que aquesta I no, i tant, no faran segur. Seguríssim. Sí. Ja, estan no les dues colles... Bueno, fins que no va actuar Minyons i Vilafranca, i no evidentment les primeres actuacions eren... Vilagràcia fa el 3 a 8. Sabadell la setmana següent. Faig el 3 i el 4. La setmana següent, Vilagràcia, ara faig el 4. Ja. Vull dir, se n'ha estat picant uh -huh. una miqueta entre elles. No han parat, eh, tampoc. No n han, n han parat, eh. Jo vaig parlar no, no. Amb, amb un de que Sabadell, un castellet de Sabadell, diu que... Perquè li vaig dir, ja li vaig dir, hòstia, quin nivell porteu a, a principi de temporada? Diu, es que no, no hem parat. O sigui, no s'ha parat en cap moment. Només els dies puntuals de Nadal Clar, i es prou. Diu uh -huh. que van decidir, per no baixar el nivell, és no parar... Uh -huh. mm per no... no ni, ni tancar els ulls. Llavors, de moment no ho estan portant bé. Mm. Mm. Doncs, eh, també en aquesta actuació de Sant Cugat, eh, la colla local va fer el 5 de 7, un intent desmuntat de torre de 7, per eh, la, la torre estava bé, però una indecisió d'aquelles de la canalla, que va fer que el cap de colla la fes baixar. Eh, després van fer 4 de 7, 3 de 7 i pilar de 5, i els xiquets d'arreus, una actuació amb quatre colles, eh, 5 de 7, torre de 7 i 7 de 7, per acabar amb un pilar de 5 i també hem de destacar d'aquest cap de setmana els Segals d'Osona que van, a la Diada Castellera de Tona van descarregar el 3 de 8. Mira, aquests també estan recuperant forma que l'any passat van, van donar una baixada i a mi m'agrada que el Segals d'Osona torni a estar ja amb els quasi de 8. Havia tingut molt bones temporades de quasi de 8 i feia un parell d'encreu o sigui, una mica cap avall i, i tornen, a, tornen a tirar els quasi de 8. Molt bé, doncs eh, són i 59 amb 30 segons. Hem d'acabar el programa. Per tant, eh, la resta de notícies del món casteller, com la, el naixement de la marca Castells, colles castelleres de Catalunya i la nova normativa de concurs. del concurs, i tot això ja en parlarem. I el propera... món casteller ja estarà fet, no? Ja està, ja està a punt. <ríe> doncs eh, ens acomiadem fins la propera setmana, on eh, segurament tindrem l'estudi ple de canalla, aquí al plaça de nou a... Eh, el, a Ràdio Mollet al 96.3 de l'AFM doncs fins eh, llavors eh, que passeu una molt bona setmana, adeu adeu